На початку XVII віку справи ці на місцях розглядали воєводи, допитували всіх причетних до справи поодинці і надсилали справи до Москви. Там їх розглядав якийсь з московських приказів, здебільш розрядний приказ, що віддав військову справу, поліційну справу і, зокрема, воєводське управління. Траплялися між цими злочинцями в лапках, іноді й українці. Так було до часу видання за царя Олекси Михайловича одного з найважливіших законодавчих актів Московської держави – «Уложення 1648 року». Це уложення було, по суті, в ужитку аж до XIX віку, до часів виходу повного собрання законів, за часів Миколи, тільки деякі окремі укази коригували, вносили поправки до нього. В уложенні є цілий розділ присвячений державним злочинам, і в цьому розділі закріпляється формально те, що було в ужитку на практиці. Кожен, хто знав про державний злочин, повинен був робити ізвіт, інакше йому за те, що не доніс. Загрожувала Сувора Кара за те, що он про такое дело ведал, а не известил і сыщиться про то допряма, и его зато казнити смертю без всякие пощады. Так говорилося в Олженіи. Повинен був доносити батько на сина, чоловік на жінку, сестра на брата. Бо все одно, коли б виявилося, що знали вони про злочин близького родича і не донесли, їх би спіткала люта кара. Ізвєт – це був обов'язок кожного вірного підданого. Навіть від хлопів, від кріпаків-селян, обмежених у правах, залежних у всьому від свого пана, приймав уряд ізвєти в справах політичних, хоч і додавало до того – Уложення, а, а прич тих великих діл, ні в яких ділах таким ізвідчикам не вірить. Для великого государевого діла й холопські доноси в пригоді ставали. Знову-таки, у цей час перше слідство провадив на місці воєвода. І тільки у випадках, що особливо цікавили царя, давалися спеціальні доручення окремим особам. Особливим вірникам царевин. Так було до кінця XVII віку. А там почалася нова доба в історії Росії. Доба великої перебудови життя. На нові рейки ставала Московська Русь. Та великий опір чинило старе, багато ворогів і явних, і таємних було у нього. У боротьбі з сусідами, в боротьбі, де московський торговельний капітал розбивав перешкоди, що стояли на його шляху до морів Чорного і Балтійського, вся держава зазнавала величезного напруження, несла величезні втрати і фінансові, і людські. У муках нелюдських з Московської держави народжувалась Російська імперія. Щоб побороти силу ворогів, доводилося рішучих заходів вживати своїми руками, Рубав Петро І голови бунтарям. Десятками засуджував на смертні кари. Усіх сил прикладав, щоб приборкати невдоволених. І ось іменним указом з 25 вересня 1702 року наказав Петро. «Буде впредь на Москві і в московський судний приказ учнуть приходити каких чиновні будь людей, или из городов воеводы приказные люди, а из монастырей власти присылать, а помещики и вотчинники приводить людей своих и крестьян, а те люди и крестьяне учнут за собой сказывать государево слово или дело, и тех людей в московском судном приказе, не расспрашивая, присылать в преображенский приказ к стольнику как князю, Федору Юрьевичу Рамадановскому. Да и в городах воеводам и приказным людям таких людей, которые учнут за собой сказывать слово или дело, прислать к Москве, не расспрашивая же. Конец цитаты. Примитка. Полное собрание законов, номер 1918. Неверую царь Петро, владе на местях. Усі справи державних злочинців в лапках зосередують тепер в одному місці – в Преображенському приказі. Цей приказ ще з 1696 року провадив цілу низку поліційних справ, пов'язаних із порушенням ладу, як-от про бійки на вулицях та вдома, співи там, де їх не дозволено. Затримував підозрілих людей і розбишак, розглядав іноді справи слова й діла. Тепер же, при Ображенському приказу, коли на чолі його стояла людина вірна й віддана Петрові, не відбираючи інших справ, передали й виключний розгляд справ у слові й ділі. Федір Юрійович Ромаданівський був людина близька до царя здавна, Брав він участі в цілій низці робіт і в цілій низці розваг Петрових. Тож йому Петро дає титула «Князя Кесаря». Князь Кесар – це була одна з вигадок Петрових. Мав користатися з такої ж шани, як і цар. Скрізь йому давалося перше місце –